Ліян Моріарті, велика маленька брехня, розділ 39 Зігі, сказала Джейн, вони гуляли на пляжі, будували замок із холодного піску. Після обідня сонце висіло низько, звивався вітер, був травень. Тож завтра погода могла знову змінитися на сонячну теплу, але сьогодні на пляжі ані душі. Десь оддалік Джейн угладіла когось із собакою, а ще одинокого серфера у гідрокостюмі з дошкою під пахвою. Океан сердився та накочував на пляж хвилю за хвилею. Біла вода пілилася та булькотіла, немов кипіла та випльовувала божевільні фонтани бризок у повітря. Зігі щось мугикав собі під ніс, будуючи замок, плескаючи пісок лопаткою, котру йому купила бабуся. «Я вчора бачила пані Ліпмат та маму Амабели», – сказала Джейн. Зігі подивився на неї. На ньому була плетена сіра шапка, котру він насував на вуха. Щоки малюка розчервонілися від холоду. Амабела розповідала, що хтось із класу її кривдень, коли вчителька не бачить, сказала Джейн, штовхає її і навіть кусає. Господи, навіть уявити це було жахливо. Не дивно, що Рената розлютилася. Зігі нічого не сказав, відклав лопатку та взяв пластикові грабельці. Мама, амабеле, думає, що це ти, сказала Джейн. Вона майже сказала це ж не ти, правда, але вчасно зупинилася. Натомість вона запитала Це ти Зігі? Він прогенерував запитання, не відводив очей від піску, а акуратно малюючи граблями прямі лінії. Зігі він відклав орабельки та подивився на неї, але його погляд був відсторонений, він дивився кудись над її головою. Я не хочу про це говорити. Розділ 40. Саманта. Ви чули про петицію? Щойно вона з'явилася, я зрозуміла, що справи кепські. Харпер. Я не соромлюся того, що ініціювала цю петицію. На Бога школа не робить нічого Бідолашна Рената просто божеволіла, коли ви відправляєте дитину до школи, то хочете знати, що там вона у безпеці. Пані Ліпманд, Я наполегливо заперечую, що школа анічогісінько не робила. Ми розробили детальний план дії. Дозвольте мені сказати, що ми не мали жодних доказів, що саме зігії кривдив амабелу. Тея, я підписала, бідолашна дівчинка. Джонатан. Звісно, я не підписав бідолашний хлопчик. Габріел. Нікому не кажіть, але мені здається, що я підписала її випадково. Я подумала, що то петиція на встановлення пішохідного переходу на Парк-стріт. За тиждень до доброчинної вечірки. Ласкаво просимо на першу зустріч клубу еротичної книжки «Півострову Пір'єві», – урочисто проголосила Мадлен з розмахом, відчиняючи двері. Вона вже встигла пригоститися половиною келиха шампанського. Готуючись до сьогоднішнього вечора, Мадлен сердилася на саму себе за те, що організувала цей книжковий клуб. Він відволікав її від горя через від'їзд з чи може горе – надто гучне слово. Може й так, але саме так вона почувалася. Ніби переживає втрату, але ніхто не приносить їй квітів. Тож вона зайняла саму себе цим книжковим клубом, ніби не могла придумати нічого ліпшого. Чому вона просто не пішла по крамницям? Вона навмисно запросила всіх батьків з класу, десятеро з них погодились. Вона обрала соковиту веселу книжку на власний смак та дала достатньо часу на читання. А потім… Зрозуміла, що кожен член клубу по черзі обиратиме книжку, тож, мабуть, їй доведеться продиратися крізь жахливі томи. Ну, вона і раніше не завжди виконувала домашнє завдання, тож імпровізуватиме або схитрить, запитає в Селесте про що там йдеться. «Перестаньте називати цей клуб клубом еротичної книжки», сказала їй перша гостя Саманта, передаючи тарілку Брауні. Люди й пліткують, а Керол взагалі втратила голову. Саманта була мініатюрною та жулавою, ніби кишеньковою версією спортсмен. Вона бігала марафон, але Мадрін пробачала їй це, бо Саманта практично завжди говорила точнісінько те, про що думала сама Мадрін. А ще вона належала до тих людей, над якими молодарює їхнє почуття гумору. Їй часто можна було побачити на майданчику, як вона вхопилася за чиюсь руку та зігнулася навпіл від нестримного сміху. Мадрін подобалась Саманта, ще тому що в перший же тиждень в школі Хлоя повуха закохалася у доньку Саманти Лілі, також бойову принцесу. І дякувати богам, страх Мадрин, що Хлоя подружиться з Скай, не справдився. На додачу до дезертирства Абіл розважати доньку свого колишнього, яка приходить до Скай у гості, було б просто нестерпно. Я що, перша приїхала? запитала Саманта. Я рано виїхала, бо не могла дочекатися, коли ж зможу втекти з дому від дітей. Я сказала Стю, лишаю це все на тебе, друже. Мадрін провела її до вітальні. Проходь, візьми щось випити. Джейн прийде, запитала Саманта. Так, а чому питаєш? здивувалася Мадрін. Та я просто думала, чи знає вона про петицію? Яку петицію? Мадрін зціпила зуби. Джейн говорила їй, що з її знову звинувачують у якихось гріхах, а мобила відмовилася підтвердити чи спростувати, що саме Зігі її кривдив. А Джейн сказала, що коли вона запитала про це Зігі, він поводився дивно. І Джейн не знала, чи це свідчення його провини, чи навпаки. Вчора вона ходила до лікаря, щоб отримати направлення до психолога, візит, до якого, мабуть, коштуватиме купу грошей. «Я просто мушу сказати, напевне», – сказала вона Мадрін, – «розумієш, через його, через його спадковість». Мадлін гадала, чи хтось із трьох його зведених сестер був схильний до насильства. Вона почервоніла від сорому за ці неправидно здобуті знання. Петиція за те, щоб Зігі виключили школи», сказала Саманта, з гримасою вибачення, ніби вона наступила Мадлін на ногу. «Що? Це смішно. Невже Рената думає, що люди настільки обмежені, що стануть їй підписувати? Це не Рената. Думаю, це все Харпе почала», сказала Саманта. «Здається, вони близькі подруги». «Я...» Все ще не можу розібратися у місцевих інтригах. Харпер та Рената дуже добрі подруги, і вона з великою отою тобі про це розкаже. Їх пов'язує тягар обдарованої дітей. Вона взяла свій келих шампанського та осушила його. Насправді Амабелла дуже мила дівчинка, сказала Саманта. Думка, що її хтось кривдить, не стердна, але петиція, щоб позбутися п'ятирічної дитини. Це обурливо. Вона похитала головою. Не знаю, що б я робила, якби Лілі була в такій самому ситуації, але Зігі здається таким милим зеленоокий хлопчик. І Лілі каже, він завжди гарно з неї грається. Він допоміг Лілі знайти її улюблену мармурову кульку, чи що там іще. Ти мені налієш випити, чи як? Вибач, сказала Мадрін та простягнула Саманті напій. Це пояснює дивний телефонний дзвінок, який отримала від Теї, сказала Мадрін. Вона дзвонила сказати, що виходить із книжкового клубу. Мені заздалася дивним, тому що вона так хотіла стати членом цього клубу, прагла робити що лише для себе. Вона навіть надсилала мені коментарі: різні штурханці і підморгування щодо еротичних сцен у книжці, що по правді трохи дратувало. Але 10 хвилин тому вона подзвонила та сказала, що має надто багато справ. Ти ж знаєш, у неї четверо дітей, сказала Саманта. Отак, це кошмар з точки зору логістики. І вони дружно розсміялися, трохи недобре. Я вмираю від спраги, гукнув Фред із спальні. Татко тобі принесе водички, відгукнула Мадрін. Саманта перестала сміятися. Знаєш, що мене запитала Лілі. Чи можна мені гратися з дії? І я сказала, звісно, можна. І тоді вона сказала. Саманта замовкла, і голос змінився. Привіт, Хлої. Хлоя стояла у дверях та обіймала плюшевого медведика. Я думала, ти вже спиш, суворо сказала Мадрін, хоч її серце розтануло, як завжди, коли вона бачила дітей у піжамах. Ед мав би нести дитячі чергування, поки Маделін приймала свій книжковий клуб. Він прочитав книжку, але не захотів приєднатися до обговорення. Сказав, що сама ідея книжкового клубу нагадує йому про пафосних однокласників на уроках англійської літератури. «Якщо хтось живатиме слово чудові образи чи червоною ниткою крізь оповідання проходить, дай їм від мене ляпаса, сказав він. Але татко хропів і мене розбудив, сказала Хлоя. Через нещодавню навалу монстрів у спальню Хлої вона вигадала нову звичку. Мама чи тато мали полежати біля неї лише на кілька хвилиночок, доки вона засне. Проблема була лише в тому, що Мадрін та Ес завжди засинали разом із Хлої і, випливши із дитячої спальні десь за годину чи навіть пізніше заспані і кволі. Татко Лілі теж хропе, сказала саманта Хлої. Звук такий, не наче поїзд їде. Ви говорили про Зії? запитала саманту Хлоя. Він сьогодні плакав, бо тато Олівера наказав сину триматися якнайдалі від Зії, бо той ображає дітей. О, Господи, сказала Мадрін. Це тато Олівера ображає дітей. Бачила б ти його на батьківських зустрічах? Тому я дала Оліверові прочухана, сказала Хлоя. Що? сполохнулася Мадрін. Зовсім трішки, відповіла Хлоя. Вона кинула на них янгольський погляд та обідняла свого медведика. Йому майже не боліло. У дверях подзвонили саме ті миті, як Фред гокнув. «Маю тобі сказати, що мені так ніхто й не приніс води». Саманта схопила Мадлін за руку та аж скрутилася від нестримного сміху. Розділ 41 Джейн дізналася про петицію за 10 хвилин до того, як мусила виїжджати на зустріч книжкового клубу Мадлін. Вона була у ванні та чистила зуби, коли подзвонив телефон і відповів зігі. «Я її покличу», – сказав він. «Потому почулися дитячі кроки, і ось він у ванні». «Це моя вчителька», – сказав він із гордістю та передав їй телефон. «Одну секунду». пробурмотіла Джейн з повним ротом пасти та води. Вона підняла щитку угору, але Зігі просто всунув телефон її в руку та побіг. «Зігі». Вона незграбно його взяла, ледь не впустила, підняла високо вгору, поки полоскала рота, спльовувала та витирала обличчя. Що цього разу. Зігі був дуже тихим та відлюдкуватим після школи. Але він сказав, що мобели сьогодні у школі не було, тож це не через неї. Господи, невже він скривдив ще когось? Добрий вечір, панно Барнс, Ребека, сказала вона. Їй подобалося панна Барнс. Вона знала, що вони приблизно одну віку. Діти були дуже збуджені через те, що панні Барнс виповнюється 25. І хоч вони й не були подругами, вона часом відчувала невимовну солідарність між ними, природну єдність двох представників одного покоління в оточенні старших чи молодших людей. Добрий вечір, привіталася Ребека. Вибачте за пізній дзвінок, я... Старалася вибрати час, коли Зігі буде вже в ліжку, але не надто пізно. Він саме збирався лягати. Цсс, показала жестом Джейн. Зігі злякався і побіг до своєї спальні, мабуть, переживав, що тримає на горіхі від учительки за те, що так довго не спить. Коли мова йшла про школу, Зігі старанно слідкував усіх правил і з усіх сил намагався задовольнити вимоги пані Барнс. Ось чому було просто неможливо уявити, що він погано поводиться, якщо був хоч не менший шанс що його зловлять на гарячому. Джейн знову-знову приходила до думки, що це просто неможливо. Зігі не нести дітей, котрі так поводяться. «Щось сталося?» – запитала Джейн. «Може, ви хотіли б передзвонити мені пізніше?» – запитала Ребека. «Ні, все гаразд. Зігі пішов до своєї кімнати. Щось сталося?» Вона почула різкі нотки у власному голосі. Наступного тижня вона записалася на прийом до психолога. Їй пощастило – хтось відмінив свій візит. Вона знову і знову повторювала з її, що він навіть пальцем не має торкати амабелу чи когось з дітей, але він завжди монотонно і однаково відповідав. «Я знаю, мамусю, я нікого не ображаю. А потім за кілька секунд я не хочу про це говорити». Що вона ще могла зробити? Покарати його за щось, чого він не робив? Принаймні, в неї не було жодних доказів, що це він. «Я хотіла запитати, чи знаєте ви про петицію?» – сказала Ребека. «Я хотіла б, щоб ви почули про неї від мене». «Петицію?» – перепитала Джейн. Петицію за те, щоб виключити її школи, – сказала Ребека. Мені дуже шкода, я не знаю, хто з батьків це зробив, але хочу, щоб ви знали, що мене це обурює. І пані Ліпман теж страшенно рознівається, коли дізнається. Ну і, звісно, вона не матиме жодного впливу на, е, на будь-що. Тобто люди справді її підписують? – запитала Джейн. Вона вхопилася за спинку стільця та побачила, як побіліли її пальці. Але ж ми навіть не знаємо, напевно, що... Я знаю, сказала панна Барнс. Не знаємо. З того, що я бачу, Мобела та Зігі дружать. Я зовсім спантилична. Я стежу за ними, як шуліка. Справді. Я намагаюся, але у мене в класі 28 дітей. Двоє з синдромом дефіциту ваги, один з проблемами в начанні, двоє обдарованих дітей і ще четверо батьків, які переконані, що їхні діти обдаровані, а один з такою страшною алергією, що я боюся випускати з рук шприц з епінефрином. І голос пани Барнс підвищився, вона заговорила дуже швидко, але раптом зупинилася на півслові, прокашилася та повернулася до своєї звичної манери спілкування. «Вибачте, Джейн, я не мала вам цього говорити. Це не професійно. Я просто дуже засмутилася. Через вас. Через Зігі». «Все гаразд», – сказала Джейн. Певним чином її заспокоїли та тішили нотки стресу в голосі вчительки. «Зігі – мій улюбленець у класі», – сказала панна Барнс. «І Амабела теж, вони обоє чудові діти». Я непогано розбираюся в дітях, і саме тому вся ця ситуація видається мені такою дивною, такою незрозумілою. Так, сказав Джен, я не знаю, що робити. Ми з цим розберемося, сказала пані Барнс. Обіцяю вам. Було очевидно, що й вона не має жодного уявлення, що з цим робити. По завершенню розмови, Джейн пішла до зії. Він сидів на ліжку, схрестивши ноги, опершись спиною об стіну, по щокам котилися сльози. Що, тепер нікому не дозволять зі мною гратися? запитав він. Ви, мабуть, вже знаєте, що в ніч доброчинної вечірки Джейн була п'яна. Неприпустимо на шкільному заході. Слухайте, я розумію, що вона, мабуть, дуже засмутилася через те, що відбувалося з її. Але я весь час запитую себе, чому вона просто не забрала його зі школи. Не схоже, що в неї є якісь родинні зв'язки тут, на півострові. Їй треба було б повернутися на захід. Де вона виросла і де вона, розумієте, про що я. Відповідала б оточенню. Габріел ми були добряче на підпитку. Я пам'ятаю, як Маделін сказала. Мені так добре, коли вип'ю. Це так у стилі Маделін. Бідолашна Маделін. У будь-якому випадку, то все ці коктейлі. У них, мабуть, із тисячі калорій. Саманта. Усі були п'яні. Насправді, то була прекрасна ніч. Допоки все не пішло коту під хвіст. Розділ 42. «Іде тепер Пері? запитала Глен. Мощуючись на канапі Селести. І сплетіння. Глен дивилася за хлопцями, відколи вони були немовлятами. Глен мала непохитний характер і чималий запас шоколадних монеток у золотистій фользі, які сьогодні не знадобилися, бо ж хлопці вже солодко спали. «В Женеві», – відповіла Селеста, – «чи то генуї? Не пам'ятаю, Він ще летить. Вилетів сьогодні зранку». Глен подивилася на неї із зачудуванням. «У нього таке екзотичне життя, правда?» «Правда. Я не затримуюся, допізна йду на засідання нового книжкового клубу, тож не знаю, коли саме. «Все залежить від книжки», – проголосила Гвен. «Ми у своєму клубі щойно закінчили обговорювати надзвичайно цікаву книжку. Як же вона називалася? Вона була про…» «Про що ж вона була? Насправді вона не надто всім сподобалась, але моя подруга Піп, вона любить готувати та подавати страву, котра пасує до книжки, тож того вечора вона приготувала дивовижне карі. Щоправда, воно було доволі гостре, як і ми всі». Гвен помахала рукою перед ротом, щоб показати, наскільки страва була гостра. Із Гвен була лише одна проблема – від неї не відкараскатися. Пері мів робити це дуже невимушено, а Селеста завжди почувалася незручно. «Мені вже варто йти», – Селеста нахилилася, щоб взяти телефон, що лежав на столику перед Гвен. «Який жахливий синець!» – вигукнула Гвен. «Що це ви зробили?» – Селеста обтягнула рукав шовкової блузки. Поранилася під час гри в теніс. Ми з партнером по тенісу одночасно потягнулися по одну подачу. Ох, сказала Гвен. Вона уважно подивилася на Селесто, на якусь мить запанувала тиша. Думаю, хлопці спатимуть до ранку. Мабуть, настав час знайти нового партнера по тенісу, сказала Гвен безапеляційним голосом. Ці нотки Селеста чула, коли Гвен намагалася тихомирити хлопців, які билися, і це завжди мало дивовижний ефект. Ну, в цьому була й моя провина, сказала Селеста. Впевнена, що це не так. Гвен поглянув Селесті в очі. Селеста раптом подумала, що за всі роки її знайомства з Гвен та ніколи не згадувала про чоловіка. Вен видавалася цілком самодостатньою, дуже заклопотаною і говіркою. Вона так часто розповідала про онуків і друзів, що годі було навіть думати, ніби вона заміжня. Мені треба йти, сказала Селеста. Розділ 43. Зігій все ще плакав, коли у двері постукала няня. Він сказав Джейн, що трьом чи чотирьом дітям батьки заборонили гратися з ним. Він плутався і не міг пояснити, скільки. Він сховав обличчя в її блузці, а потім спустився до ніг, коли вона сіла на ліжко поруч із ним. Зігі раптом кинувся на неї, майже поваливши на спину. Джейн відчула, як м'ясно притискається до неї його маленький носик, як мокріють його джинси від його сліз, як він міцніше міцніше притискається до її ноги, ніби хоче заховатися в ній. Мабуть, то Челсі. Джейн взяла його за худенькі плечики та спробувала відірвати від себе, але він тримався міцно і навіть не перевів подих. «Вони всі від мене тікають», – слипнув він, – «швидко, і я ніби граюся в зоряні війни». «Схоже, Джейн уже не йде на засідання клубу, не може, вона лишити його ось так. До того ж, раптом там будуть батьки, які підписали петицію, або ті, котрі заборонили дітям гратися з зігі». «Зачекай», – гукнула вона, піднімаючи його безвільне, – Важке тіло зі своїх ніг. Він подивився на неї: вологе, супливе маленьке обличчя та зарився обличчям у подушку. "Вибач, я змушена відмінити", сказала Челсі Джейн. "Та в будь-якому разі я тобі заплачу". У неї не було дрібніших купюр за 50 доларів. "О, клас, дякую". Підлітки ніколи не пропонували дати решту. Джейн замкнула двері і пішла подзвонити Мадлен. "Я не прийду", сказала вона. "Зігі погано почувається". "Це через амабелу, правда?" сказала Мадлен Джейн почула гумін голосів. Деякі з батьків вже були там. Так, ти чула про петицію. Вона старалася, щоб її голос звучав спокійно. Вона вже, мабуть, набридла Маделін. То вона плакала через гіпопотама Гарі, то розповідала брудні сексуальні історії. Мадлен, мабуть, проклинає той день, коли підвернула ногу. Це жахливо, сказала Мадлен. Я киплю від люті. На задньому фоні почувся сміх. Склалося враження, що там була вечірка з коктейлями, а не засідання книжкового клубу. Через ці звуки сміху Джейн відчула, себе покинутою хоч її і було запрошено. «Не займатиму тебе», – сказала вона, – «гарненько, там повеселіться». «Я тобі подзвоню», – сказала мадель, – «не хвилюйся, ми все залагодимо». Щойно Джейн завершила розмову, двері знову постукали. То була жінка, що мешкала поверхом нижче, мама – Челсі Ірен. Вона тримала в руках 50-доларову банкноту. «Ви не заплатите їй 50 доларів за ніщо», – сказала вона. Джейн із дячністю забрала гроші. Вона вже пошкодувала, що віддала Челесі гроші. Зрештою, 50 доларів – це 50 доларів. «Так, я думала, незручно, розумієте?» – сказала Джейн. «Їй 15. Вона пройшла один проліт сходинок. І з її все гаразд?» «У нас проблеми в школі», – сказала Джейн. «Бідолашні», – сказала Ірен. «Булінг», – пояснила Джейн. Вона навіть не знала Ірен настільки добре, вони лише зустрічалися на сходах та розмовляли. «Хтось ображає маленької зігі?» – насупила вони кажуть, що то Зігі ображає інших». «Дурня», – сказала Ірин, – «не вірте. Я 20 років працювала вчителькою початкових класів і за кілометр бачу тих, хто на таке здатен. Зігі не з таких». «Сподіваюся», – сказав Джейн, – «тож я теж так думаю». «Б'юся б заклад, то батьки зіймають бучу». Айрін пронизливо подивилася на неї. «Нині батьки надмірно вникають у всі дитячі справи. Поверніть мені старі добрі часи зваженої байдужості». На вашому місці я б сприймала все ще трохи скептично. Маленькі діти, маленькі проблеми. Заждіть, аж поки почнеться секс, наркотики та соціальні мережі. Ось за це й хвилюватиметесь. Джейн вічливо усміхнулася та підняла 50-доларову купюру. Дякую вам, скажіть Челсі, що я покличу її доглядати Зігі іншим разом. Вона міцно зачинила двері і трохи роздратували слова Ірен. Маленькі діти, маленькі проблеми. У коридорі вона почула, що Зігі все ще плаче. Не тим... Вимогливим плачем, як дитина, котра вимагає уваги, чи переляканим криком дитини. Що поранилася, він плакав, як дорослий, м'яко та гірко схлипував. Джин зайшла до кімнати, на мить зупинившись у дверях, та подивилася на нього, як він лежав обличчям подушку, плечі тремтять, руки стискають наволочку, зоріні війни, і відчула, як всередині народжується щось міцне та сильне. Тієї миті її було байдуже, чи справді зігі скривдив амабелу, чи спадкував він недобру. Схильність до насильства від свого біологічного батька. Та й хто б сказав, що ця схильність була оспадкована від батька, якби Рената зараз була тут. Джейн би її відлупцювала. Відлупцювала б і з великим задоволенням. Вдарила їй так сильно, що її дорогі окуляри злетіли б з носа. Може, вона навіть розтовкла б її ті окуляри, як справжній агресор. І якщо це робить її надмірно турботливою мамою, то кому яка біса справа? Зії. її. Вона сіла поруч та погладила його по спині він підняв заплакане личко. «Давай навідаємо бабусі з дідусем. Ми візьмемо піжаму та переночуємо там». Він чхнув, його тільцем пробіг дрож. І всю дорогу їстимемо чіпси, шоколадки та інші смаколики. «Саманта, я знаю, що я постійно сміюся та жартую та все таке. Тож ви, мабуть, думаєте, що я безсердечне стерва, Але це як захисний механізм, чи що? Я хочу сказати, це трагедія. І цей похорон був просто, коли той милий хлопчик поклав листа на труну. Я не можу, навіть це було сильніше за мене, сильніше за всіх нас. Те є. Такі переживання. Це нагадало мені похорон принцеси Діани, коли принц Гаррі залишив записку мамі. Не те, щоб ми в цьому випадку говорили про королівську сім'ю, звісно.